27. A LABIRINTUSBAN Amint Lex megmarkolta a kist, egy egész rovarhorda ugrott elő az árnyékok közül. Dühös sziszegéssel rohantak, olyan könnyedséggel mozogtak a falakon és a mennyezeten, mint a valódi rovarok. A rohamozó csűrhe egyre közelebb ért Lexhez és a sephelyeshez. Lex kihátrált a helyiségből. Átjutott abba a csarnokba, ahol lángyára szúrta a rovart. A tetem még mindig ott hevert a fal mellett, a melkasából még mindig kiállt az olvadozó lángja. A nő a ragadozóra nézett. Nem sokáig tartott a barátságunk, de jó volt. Sepphelyes nem válaszolt. Felemelte a kezét és végigúszta hosszú karmos ujját az ajtó melletti hieroglifákon. Lex látta, hogy a vadász gyorsan megérint néhány szimbólumot, mintha egy kódot billentyűzött volna be, a jelek, amelyekhez hozzáért úgy világítottak, mint a liftek vezérlőgombjai, vagy a szarkofák kamrában talált csillagtérkép rajzai. A nő a feléjük rohanó rovarokra nézett, a dögök egymást kerülgetve, egymást előzgetve, rikoltozva sziszegve közeledtek. A behemót időközben kimászott a törmelék alól, és a csorda élére állt. Több sebből vérzett, de ügyet sem vetett a sérüléseire, veszett dűvel támadott. – Ha van valami terved, most mondd! – Lex hátrébb húzódott. A ragadozó megértette, hogy a nő mire gondol. Gyorsabban nyomkodta a jeleket, gyakorlatilag már az egész fal világított. – Hát ez tényleg nagyon szép, de mire jó? – Lex meghallotta a már ismerős robajt. A ragadozó hátrébb lépett, és magával húzta a nőt. A mennyezetről fülsiketítő döndüléssel egy vastag kőla ereszkedett le. A torlasz pontosan a behemót előtt zuhant a padlóra, így a rovarok vezére seppelyes torka helyett csak a kőtömböt karmolhatta. Lex döbbenten pislogott. Alig tudta elhinni, hogy még mindig életben van. A kőtömb másik oldaláról eszelős puffogás hallatszott. A rovarok megpróbálták ledönteni a torlaszt. Démoni rikoltozásuk rémisztő volt ugyan, de érezni lehetett belőle a csalódottságot. Lex megremegett. Próbaképpen bekapcsolta a lámpáját. Az elemekben még volt annyi energia, hogy a nő egy halvány fénycsóvával körbevilágítson. Lex szívébe belemarkolt a félelem. Bármerre fordult, mindenütt csak falagat látott. Csapdába került. Egyetlen társa, egy csillagközi vadász, egy kegyetlen gyilkos, az egyetlen kivezető utat pedig dühös, óriás rovarok hordája zárja el. Hát ez igazán remek ötlet volt. Milyen jó, hogy bezártál ide minket. Sephelyes felmordult, majd lassan levetette viharvert páncélját. A vértek némelyikén még mindig ott füstölt a ráfröccsent rovarvér. Ahogy a vértek a padlóra hullottak, Lex szemügyre vehette sepphelyes testének részleteit. Hé, a lassabban nagyfiú! Természetesen nem számított arra, hogy a sepphelyes megérti a viccet. Mint a legtöbb férfi, akit Lex ismert, a vadász is makacs és önfejű volt, és a jelek szerint az úgynevezett erős, csendes típushoz tartozott. A nő meggyújtott egy fákját. A ragadozó gyorsan feléje fordult, és ingerülten felmordult. – Ez csak fény! Fény, látod? – Lex letette a padlóra a világító rudat. csattogó, cserregő hangot hallatott, amelyekről Lexnek a kecskebékák brekegése jutott az eszébe. A ragadozó sorban levetette a páncéllemezeket, Lex ledobta a válláról a hátizsákot, és lekuporodott az egyik sarokba, a lehető legtávolabb a rovar tetemétől. A remegő fényben alaposan szemügyre vette sephelyest, és megpróbálta meghatározni, milyen lényből evolválódott a faja. A ragadozó bőre a hüllőkére emlékeztetett, bár nem volt pikkelyes, legalábbis nem úgy, mint a földi hüllőké. Természetesen elképzelhető volt, hogy a bőrét apró, mikroszkópikus méretű pikkelyek borították, de ennek vizsgálatát a nő az adott körülmények között természetesen nem tudta elvégezni. A közelebb húzódik sebb talán választ kap néhány kérdésére, ám ehhez nem volt mersze. A vadász bőre zöldes szürke volt, legalábbis annak látszott, a fákja lobogó fényénél az ember könnyen tévedhetett a színek meghatározásában. A szemei a koponyája előső részén helyezkedtek el, és közelültek egymáshoz. A szemek helyzete is elárulta, hogy ragadozó, vérbeli vadász. Lexnek eszébe jutott, hogy a földi prédaállatoknak a fejük oldalán van a szemük, míg a husevőknek, a született gyilkosoknak, a macskaféléknek, a bagyoknak és az embereknek a fejük előső részén. A fej előső részén lévő szemek a ragadozók számára lehetővé tették a távolság és a mélység jobb érzékelését, a végtagok megfelelő koordinációját. Sebhelyes szeme mélyen ült a masszív koponyában, az erős homlokcsont kitüremkedése valóságos páncélként védelmezte. Lexnek erről a kinövésről, erről a homlokról és a vadász fejformájáról maga sem tudta miért, a dinoszauruszok jutottak eszébe. A ragadozó fején lévő rastaloknik valóban furcsák voltak. A sephelyes nem szabadult meg tőlük, pedig a nyúlványok nem úgy néztek ki, mintha a teste szerves részét alkotnák. Erre utalt például az is, hogy fémgyűrűket helyeztek el rajtuk. Lex gyanította, hogy valamilyen biomechanikus segédeszközök, a technika és biológia fúziójából létrejött tárgyak lehetnek. Persze azt a magyarázatot sem lehet kizárni, hogy a tömeg valójában a ragadozó haja. A szájak sarkában látható karmokra emlékeztető agyarak rendeltetése sem volt világos. Létezésük arra utalt, hogy sebb helyes ősei vízben éltek és nem szárazföldön. Lex meghökkent. Nem tartotta túlságosan hihetőnek, hogy a vadász kétéltű, vagyis a földi békák rokona, vagy esetleg valami rovar, esetleg pókszerű lény. Lexnek eszébe jutott, hogy vannak olyan arachnidok, amelyek a csáprágóikat érzékszervként használják, de nem tartotta valószínűnek, hogy sebb agyara is ilyen célt szolgálnak. Az is elfogadható magyarázatnak tűnt, hogy az agyaraknak valójában semmiféle rendeltetésük sincs, de valami ok miatt mégis rajta maradtak a vadászok testén, valahogy úgy, ahogy az emberek hasában benne maradt a vakbél. Vagy talán a párzási szertartások során kapott szerepet a négy képződmény? Lex éppen elég jól ismerte a biológiát ahhoz, hogy tudja, a földön élő lények között is vannak olyanok, amelyeknél a párzási folyamat közben a hímek és a nőstények komoly fizikai károkat tesznek egymásban. A ragadozó keze is arról tanúskodott, hogy faja a hüllőktől származik. Hosszú, vékony ujjai között úszóhártya feszült, a két középső ujj vastagabb volt, mint a többi. Voltak azonban olyan jegyek is, amelyek cáfolták a hüllőkkel való rokonságát. A hüllőknek van ornyílásuk, de nincs orruk, és a legtöbbjüknek van valamilyen nyelvük. Ezzel szemben sebb helyesnek csak egy lapos, keménynek látszó nyerek volt az óra helyén, ezen azonban Lex semmi olyasmit nem látott, ami légző nyílás lehetett, ami pedig a nyelvet illeti, a nő nem volt biztos benne, hogy a ragadozónak egyáltalán van ilyen szerve. A vadásznak farka sem volt, és valószínűleg nem rendelkezett azzal a képességgel, amivel például a földi szalamandra, vagyis a teste nem növesztett újat, az elvesztett újak és végtagok helyére. Lex észrevette, hogy sebb valami hálószerű ruhát visel a páncéja alatt. Ezt is levetette magáról, és amikor egy pillanatra elfordult, a nő gyorsan kinyújtotta a kezét és megérintette a különös szálakat. A háló valamilyen flexibilis fémből készült, és olyan forró volt, hogy megperzselte Lex újját. Ez meglepő volt, mivel nem kapcsolódott hozzá semmiféle energiaforráshoz. Lex arra a következtetésre jutott, hogy a furcsa alsó nemű valójában valamilyen fűtőrendszer és éppen olyan fontos sepphelyes számára, mint a védőruha a mélytengeri búvároknak. Ha a ragadozók faja valamilyen földön kívüli hüllőcsaládból fejlődött ki, akkor minden bizonnyal ektotermikus lények voltak, vagyis testük hőmérsékletét a külső feltételek határozták meg. Az emlősök saját maguk gerjesztik a testük melegét, a hüllők azonban a külső hőmérsékleti tényezőktől függnek, csak azok megfelelő összhangja esetén képesek egyensúlyban tartani metabolikus rendszerüket. Ez az oka annak, hogy a legtöbb hüllő a forró helyeket kedveli, és kerüli a föld olyan hideg tájait, mint például a sarkvidék. Bizonyos hüllőkkel különös dolgok történnek, ha hideg helyre kerülnek. Lelassulnak, csökken az agresszivitásuk, a nőstények sok esetben nem tojást raknak, hanem élve hozzák a világra utódaikat. A hüllők el is pusztulhatnak a hidegben. Lex felfedezett néhány foltot sepphelyes kezén, amelyek pontosan olyanok voltak, mint az emberi bőrön jelentkező első fagyáspontok. Nem igazán értett a herpetológiához, se a földön kívüliek biológiájához, abban azonban biztos volt, hogy a vadász nem viseli valami jól az Antarktisz brutális klímáját. Erről eszébe jutott, hogy az emberek sem igazán bírják a hideget. Egy pillanatra megrémült, látta magát megmerevedve és kihűlve, de aztán egy másik, még nyugtalanítóbb gondolat elhessegette a fagyhaláltó való félelmét. Tisztában volt azzal, hogy a szervezetére valószínűleg hatást fog gyakorolni, a Mars-lakó effektus. A jelenséget a Carnegie Mellon University egyik professzora, a Földön kívüli lények biológiájával foglalkozó tudós nevezte el így, utalva A.G. Wells a világok harca című művére. A ragadozók és az óriás rovarok is potenciális vírus, toxin és baktérium hordozók voltak, olyan anyagokat és parányi élőlényeket hurcoltak magukkal, amelyekkel szemben ők igen, az emberek azonban nem voltak immunisak. Az emberekre az ősi építmények is nagy veszélyt jelentettek. Ott volt például Tutenkámon fáraó piramisának esete. A sírt feltáró tudósokkal valami rejtélyes betegség végzett. Sokan a fáraó átkát emlegették, de aztán kiderült, hogy a sírkamrában olyan baktériumok tenyésztek, amelyek támadásait a tudósok szervezete nem bírta visszaverni. Még a földön élő hüllők némelyikével való találkozás is kockázatos lehetett, különösen a bénító vagy gyilkos mérgeket kiválasztó békák és gyíkok jelentettek nagy veszélyt az emberekre, de nem lehetett megfeledkezni a bőrükön tenyésző szalmonella vírusokról sem. A gondolat, hogy elkap valamilyen földön kívüli vírust nyugtalanító volt, de Lex úgy érezte, hálát adhat a sorsnak, ha elég ideig él ahhoz, hogy valami ilyesmitől megbetegedjen. helyessel ugyan békét kötött, de a ragadozók a gyilkolásra születtek, civilizációjuk szerves részét képezte a tudattal bíró vagy a tudatos gondolkodást nem ismerő élőlények rituális, szigorú szabályok szerint végrehajtott lemészárlása. Minden jel arra utalt, hogy a vadászok társadalmának alapját, de legalábbis vallásuk lényegét a kegyetlenség, a szertartásos vadászat képezte. Ezek a lények céljai elérése érdekében még arra is képesek voltak, hogy hideg fejjel és cinikusan manipuláljanak egy másik fajt, istenekké tegyék magukat a primitív lények előtt, felépítessenek velük egy piramist, és feláldozzák őket annak érdekében, hogy tovább űzhessék véres játékaikat, megvívhassanak a testükből kikelő rovarlényekkel. Ahogy erre gondolt, Legsben feltámadt a gyűlölet sebb helyes és a fajtája iránt. Megalázónak érezte, hogy a vadászok befolyásolták, a saját céljaikra használták az ősi korokban élt embereket. Ahogy eszébe jutottak a társai, Sebastian, meg Stafford, Charles Wieland, Miller, meg a többiek, a gyűlölet izzóharaggá változott a lelkében. Tudta, hogy azok, akikkel lejött ide a föld alá, Valószínűleg már halottak, és ez a jobbik eset. A rosszabbik az volt, hogy azóta életet adtak egy átkozott rovarbestiának. Lexnek feltűnt, hogy sebhelyes hátat fordított neki, és serényen ügyködött valamin. A vadász elővette a szertartási kést, azt a pengét, amit az első trófeája megszerzésekor használt. A rovarlény testét átvonszolta az egyik sarokba, kirántotta belőle a lányját. Odatartotta tartotta a félig megolvat pengét a nő elé, majd dühös hörgéssel félrehajította. A hasára fektette a fekete bestiát, fogta a tört és belevágta a tetem hátába. Szétfeszítette a kitines páncélt, addig húzta jobbra és balra, amíg az megroppant és szétnyílt. Valósággal úgy hámozta meg a rovart, ahogy a főtrákot szokás. A széttépett testből fekete válladék és zöldes nyálka ömlött a padlóra. A sav nyomban pusztítani kezdte a köveket. A levegőben förtelmes szak terjengett. Lexnek hány ingere támadt, ezért gyorsan az óra és a szája elé húzta a sáját. Sepphelyes megkerülte a padlón sistergő zsigereket és a tetemet, a rovar hosszukás feje fölé hajolt. Megvizsgálta, majd sorban lemetszette a torzóról, az alsó végtagokat. Amikor ezzel megvolt, Művészi ügyességgel lehámozta a testről a fekete kitimpáncélt. Meghökkentő gyorsasággal és ügyességgel dolgozott. Elvágott néhány ínt, és leemelte a gerincoszlop tetejéről az üreges, sisakra emlékeztető koponyát. A felső test felső részén egy hosszúkás, függőlegesen elhelyezkedő, puhának látszó szerv lüktetett. A rovar agyveleje még élt, még működött, még érzett. Lex rosszul volt, Mégis vonzotta a borzalmas látvány. Óvatosan kikerülte a saftócsákat, és közelebb húzódott. Elkerekedő szemmel figyelte sepphelyest, aki folytatta a rovar módszeres feldarabulását. Mi csinálsz? – kérdezte a nő. Sepphelyes a rovar felső teste előtt állva felemelte a kését, és megpiszkálta az agyvelőt. A lény még így hiányzó koponyával is félelmetesnek látszott. A vadász eltávolította a testről a páncélt, levágta a lény bal karját, de az agyvelő még ekkor is élt. Lex elképedve látta, hogy összehúzódik. Mikor döglenek meg ezek az izék? csodálkozott. A következő pillanatban a rovar megmaradt jobb karja a levegőbe emelkedett, és Lex felé csapott. A nő ilyet csikolja ugrott hátra. A rovar leeresztette a karját. Sephelyes, egykedvűen odaállt mögé, és piszkálgatni kezdte az agyvelőt. Felnézett Lexre, és beleszúrta a kését egy idegkötekbe. A kéz ismét felemelkedett. Lex megértette, hogy sephelyes, szórakozik vele, esküdni mert volna rá, hogy a ragadozó röhög rajta. Ha, ha, ha, nagyon vicces vagy! Tehát van humorérzékük. Akasztófa humor, de még ez is jobb, mint a semmi, gondolta. Sephelyes folytatta a munkát. Sorban levágta a torzóról az izmokat, a szerveket. A jelek szerint csak a fekete kitimpáncél és a koponya volt fontos a számára. – Mi a francot művelsz? – kérdezte Lex ismét. Sepphelyes karjára tette a kezét, és végre sikerült magára vonni a vadász figyelmét. A ragadozó türelmetlen morgással elhajította a rovar levágott jobb karját, és felemelte a kését. Lex közelebb hajolt és megvizsgálta a pengét. Csak akkor látta, hogy a fegyver nem fémből, hanem valamilyen elefántcsontra emlékeztető anyagból készült. Oké, speciális kés. Na és? Sepphelyes felemelte a kést és beledugta a rovaragy velejébe. Kiúzta, lerázta róla a savasvért, de úgy, hogy a cseppek a saját levetett páncéljára húljanak. A vértek azonnal sisteregni, olvadozni kezdtek. Ezután a vadász néhány savcsöppet rázott a rovar fekete kitin páncéjára. Semmi sem történt. A sav lepergett a sötét felületről. A ragadozó jelentőség teljesen a nőre nézett, mintha azt kérdezné. Érted már? Hát persze! Kiáltott fellegsz. A rovarok vére nem tesz kárt a saját páncéjukban. A sündisznó nem szúrja meg magát. Megértette, a ragadozó kése is ilyen anyagból, egy rovarpáncéjából készült. Eszébe jutott, hogy a 19. században a bálnavadászok bálna csontból készítettek maguknak pengéket. Lex bólogatni kezdett. Értem, értem, együtt maradunk és felmegyünk a felszínre. Sepphelyes megérintette a nő karját, majd felemelte a kezét, és a sisakján lévő villám alakúja erre mutatott. Együtt maradunk. Felmegyünk a felszínre. Lexnek elakadt a lélegzete. A ragadozó beszélt. Beletelt pár másodpercbe, mire rájött, hogy a vadász az ő elektronikus eszközzel rögzített hangját játszotta vissza. Elmosolyodott és apró kezével rácsapott az óriás öklére. Áll az alkú! Hirtelen pokoli sikoly rázta meg a falakat. Ilyen hangot addig még nem hallottak, Elég erős volt ahhoz, hogy a piramis legtávolabbi zugába is eljusson. Lex és Sepphelyes összenézett. Sephelyes felemelte az idegen testéről lemezett páncél egy darabját, és durva mozdulattal Lex melkasához szorította. A nőnek elakadt a lélegzete. A vadász végigmérte Lexet, azután levette róla a páncélt, és keresett egy kisebb szegmentet. A nő ekkor értette meg a terv lényegét. Meg akarta mutatni sebhelyesnek, hogy felfogta a dolgot, ezért felemelt egy kitindarabot, és a ragadozó alkarjához illesztette. Sebhelyes teste megfeszült, amikor a nő hozzáért, de tiltakozás nélkül hagyta, hogy Lex felerősítse rá a kitindarabot. Miközben a vadász megfelelő darabok után kutatva kotorászni kezdett a rovarról lemetszett páncélok között, Lex elővette a kését, és levágta a hátizsákja szíjait és páncéljait. Együtt, egymás mellett néma egyetértésben dolgoztak. Lex és Sepphelyes, az ember és a ragadozó, a túlélés érdekében képes volt az együttműködésre. A királynő kamrájában A királynő hosszú-hosszú órákon át maga tehetetlenül álltak egyetlen, pengékkel ellátott láncokban. Jó formán sem bírt. Kénytelen volt végignézni, ahogy a tojásai egymás után a kemence üvöltő lángjai közé kerülnek. Csupán néhány tojás, néhány embrió kapott esét az életre, ezeket a piramis egy másik részébe szállították, olyan helyekre, ahol nem kísérhette figyelemmel sorsukat. A királynő érezte, hogy utódjai közül néhány életben van és fejlődik. Vicsorgó szája szélén mocskos abremegett. A teste megfeszült, Vonaglani kezdett. Egy újabb hushéjú tojást csúszott ki a tojó csövéből. A gépek azonnal működésbe léptek, és elszállították a tojást a falak mögé. A királynő vicsorogva, hörögve dühöngött. Végignézte, ahogy a robotkarok megvizsgálják a tojást, és ráteszik egy szállítószalagra, amely elindult a kemence minden telemésztő tengere felé. Ekkor különös dolog történt. Mielőtt a kemence ajtajához ért volna, a tojás tetején szétnyíltak a hússzírmok. A sápat fehér arcmászó kiemelkedett a gubójából. A gépek belökték az üres tojást a tűzbe. A falból kinyúlt egy újabb fémkar, ügyesen elcsípte az arcmászót és a tojás után hajította. A tojás és az arcmászó pillanatok alatt hamuvá vált. A királynő üvölteni tombolni kezdett. Eszelősen rángatta a láncokat, pattanásig feszítette békjóit. A láncok kitartottak, csapkodásával, hánykódásával, csak a falakból, a mennyezetből sikerült kilazítani a néhány kődarabot. Tarajkoronás fejét hátravetve kinyitotta a borzalmas száját, és minden kétségbeesését, minden haragját beleadva felüvöltött. A hang végig visszhangzott a piramison. A labirintusban A behemót rovar, amelynek testén jól látszottak a fémhálóval való találkozás nyomai, még mindig azt a kőfalat püfölte, rugdosta, amely mögött sepphelyes és lex menedéket talált. Amikor meghallotta a királynője üvöltését, hirtelen mozdulatlanná dermett, és figyelmesen felemelte a fejét. Amikor felharsant a királynő második hívása, a behemót sziszegve vicsorogni kezdett. Kisebb termetű társai azonnal teljesítették a parancsát, az árnyékok közé ugrottak és elhelyezkedtek. Vártak, figyeltek, prédára várva lesben álltak. A behemót a farkával csapkodva megfordult és elindult a királynő kamrája felé. Amikor ismét felmordult, társai előugrottak és falkában követték. Eközben a küllap másik oldalán sebb helyes, felerősítette Lex a rovar testéről lemetszett kitin vérteket. Amikor ezzel megvolt, ő is felöltözött. A hálóruhát természetesen felvette, és a hátára vett egy energiatelepnek látszó lapos is. A vállára felszerelte a löveget, a fejét a saját sisakjával védte, ám a melvértje helyett a rovar bordázatából készített páncélt erősítette fel magára, Lex hátizsákjának szíjaival és némi ragasztó szalaggal. Egyik kezében a hosszú láncját tartotta, a másikat kitimpáncélba dugta. Erre a kézvértre előzőleg ráerősítette a használhatatlanná vált, hajítókorongokról leszedett pengéket. Lex alacsonyabb, könnyebb és gyengébb volt, mint a vadász, így alig bírt megmozdulni a rápakolt súlyok alatt. A melkasát a rovar combjáról lehasított kitinvért védte, a végtagjaira a alkarjáról és lápszáráról származó kitindarabokat erősítette, az elsősegély csomagjából elővett sepp Sephelyes a rovar koponyájából pajzsot készített a nőnek. Lex fejére a kisebb kitinszilánkokból ragasztó szallaggal összeállított sisak került, a vállát a rovar egy-egy bordája védte. Lex kesztyűt húzott, és fegyverként felkapta a rovar szegmentált pengetarajos farkából készített hosszú buzogányt. Néhány tarajt az övébe dugott, ezeket dobócsillakként használhatta. Magához vette a megmaradt világító rúdjait és túlélő kését. A kés tokját nem csatolta be, felkészült arra, hogy bármelyik pillanatban előránthassa. Felkészültek, egymás mellett harcra készen álltak. A ragadozó hosszú újjai gyors táncot jártak az ősrégi hieroglifás billentyűzeten. Halk moraj hallatszott, majd éles csikorgás. A vastag küllap felemelkedett, behúzódott a mennyezetbe. A két harcos felemelt fegyverekkel lépett ki a folyosóra. Arra számítottak, hogy nyomban össze kell csapniuk a rovarokkal, de nem ez történt. A folyosó üres volt. A bestiák elvonultak.